dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stâlpul hordului, unde lega mama o șfară cu motosei la capăt, decrăpau mâțile jucându-se cu ei. He, he, he. Și la prichiciul vetrii cel humuit, de care mă țineam când începusem a merge copoțel, la coptiul pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de-a și la alte jocuri și jucării pline de hazul și farmecul copilăresc, parcă îmi saltă și cu minima de bucurie. Și, Doamne, Doamne, frumos era pe atunci, Căci și părinții și frații și surorile îmi erau sănătoși, Și casa de era îngestulată Și copiii și copilile luni erau de apurul pururea petrecere cu noi, Și toate mergeau după plac fără leag de supărare, de, de parcă era toată lumea mea. Și eu eram vesel, vesel ca vremea cea bună și ștolvatic și ros, ca vântul în tulburarea asta. Și mama, aia, mama care era vestită pentru năzdrăvăniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori când începea să ivi soarele dintre noi după o ploai îndelungată. Ai, ești copiile cu părul balan, afară și nu la soare, doar s a îndreptat vremea, și vremea se îndrepta după râsul meu <laughs> Ei, aveți bine, soarele cu cine are de-a face, că chiar am ciorul Mamii, care și ea cu adevărat știa face multe și mari minunății Alunga noriței negri de pe deasupra satului nostru și a bătea grinde în alte părți, înfingând toporul în pământ afară. Dinaintea ușii, închega gapa numai cu două picioare de vacă, de se înclucea lumea de mirare. Bătea pământul sau păretele sau vreun lemn de care mă păleam la cap, la mână sau la picioare zicând, na na, sunt dat întrețea durere. Când voia în sobă tășiunile aprins care să zice că facea vânt și vremilea Sau când să uia despre care să zice că te vorbești cineva din rău Mama îl măstra acolo în vatra focului și îl buchesau cu cleștele Să se mai potolească dușmanul și mai mult decât atâta Oleacă că nu-i venea mame la socoteală căutătura neîndată Pregătea cu degetele îmbălat puțină apă din colbul adunat pe în călțări. Ori mai îngrabă lua funingele la gura sobii zicând Cum nu se deoache călcăiul sau gura sobii Așa să nu mi se deoache copilașul Și-mi făcea apoi câte un denchi, boghet în frunte Ca să nu-și prăpădească odorul Mă rog, și alte multe încă făcea. E, așa era mama în vremea copilării mele Plină de minunății Pe când mi-aduc o aminte Și mi-aduc bine aminte ce brațele ei m-au legănat când sugeam țâța cea dulce și m la sânului, Gungurind și uitându-mă în ochii ei cu drag. Și sânge din sângele ei și carne din carnea ei am promutat și a vorbit la dâns, am înfățat, Iar înțelepciunea de la Dumnezeu când vine vremea de a pricepe omul ce-i bine și ce-i rău. Dar vremea trecea cu amăgele și o creșteam pe nesimțite, și tot alte gânduri îmi zburau prin cap, și alte plăceri mi se deșteptau în suflet. Și în loc de mă făceam tot mai neastâmpărat, și dorul meu era acum nemărținit, căci prințap și înșelătoria este gândul omului, de ale căruia are ce poartă dorul necontenit și nu te lasă în pace, până ce intri în mormânt. Însă vai de omul care se ia pe gânduri, uite. Uite cum te trage pe furiși apa la dânc și din veselia cea mai mare caz deodată în urâcioasa întristare. Eee, hai mai bine despre copilărie să povestim că cea singură este veselă și nevinovată. Și trebuie vorbind, acesta e adevărul. Ce-i pasă copilului când mama și tata să gândesc la să neajunsurile vieții? La ce poate să le aducă ziua de mâine sau că-i frământ alte gânduri prin îngrijire? Copilul încălecat pe bățul său gândește că se află lare pe un cal din cei mai strașnici pe care alergă cu voie bună și îl bate cu biciul și îl strânește cu tot din adinsul și răcnește la el din toată inima de ția uzul și de ca de jos crede că l-a trâncit calul și pe bățul își descarcă mâinia în toată puterea cuvântului. Așa era meu la vârsta a fericită. Și așa cred că au fost tot copii de când e lumea asta și pământul. Măcar să zică cine ce zice. E, când mama nu mai putea de obosită și să lăsa câte-o leagă ziua să se odihnească, noi băieții tocmai atunci rădicam casa slavă. Când venea tata noaptea de la pădurea din domesnicul, înghețat de frig și plin de promoroacă, noi îl spăriem să rindu în spate pe tuneric Și el cât era de ostenit ne prindea pe câte unul Ca la baba oarma, ne ridica în grindă zicând „Tutamare, mare, mare <oanță> Și ne sărătam mereu pe fiecare iar după ce s-aprindeau paiețul, și tata se punea să mănânce, noi scoteam muți de prin rocăniţe și cotruţă și le flocăiam și le şmătăream de-naintea lui, de le mergeau colbul și nu puteau scăpa bietele mâţe din mâinile noastre până ce nu ne zgâreau și ne scupeau ca pe noi. Încă te uiți la ei, bărbatii, și le dai paiele aşai? Dar bine v-au mai făcut pughi-bali spurcate și sunteți. că o Oligioaie nu spoate aşia pe lângă casă din răul vostru Iaca, iaca, dacă nu v-am sășelat astăzi, faceți o trocol prin șeli, mâță și dați la om ca câini prin băț Ără, da, păi aveți la știință, că vă preîntreșeți cu dediochiu Acu și eu, eu varga din coartă și vă crezi, vă merg, petișel Ia, lasă-i tu, măi nevastă, lasă-i să se bucuri de venirea mea Ce le pasă? Lemnii atunci sunt? să și făină în pot de-a volna, da, păi, da. brânză în putin brânză, cu rechim polobox la văd, domnului, numai Iar fi sănători să mănânci și să se și acum cât îți titei, că le-o trece lor zborbăciunea când o fi mai mare și grijile or lua grijul înainte, au, că când o ar scăpa de asta. Și-apoi nu știi că este o vorbă, dacă e copilul să se joace, dacă e cal să tragă, dacă e popă... Nu? Of, of, of, măi, omule, măi, ți... așa ți-a zis și când ușezi cu dânș în casă toată ca să-ți scoată perea mâncai în ar pământul să-i mănânce, doamne, oamne. dar mai vine vara să se mai joace și pe afară, că m-a săturat de ei ca din meri pădureță, câte drăcării le vin în cap, toate le fac când înșepea toca la bisări că Zahei, altă și el cu minte, și el afară și înșepea toca în stativii din părâi părății casei și duduii fereștinii. Iar stropșutul și la Dion cu talanca de la oi, cu cleștini și cu vătrariul, faci o hodorozeal sunt sunt tărăboi, de-ți auz alta. Apoi își spun câte o țoală în spate, și un coif de hârtie în cap și cântă... Aleluia, și doamne miluiește, pupa prinde pești, de deci, ce scoat din casă, nu alta. Și asta în toate zilele, de câte două, trei ori, de-ți vine câteodată să-i coșoști în bătaie dacă ai sta sti te potrivești lor. Apoi femei! femeie, tot ești tu bisericoasă de s-o dus vestea. În caltea s au făcut și băieții biserica aici, pe loc, după cheful tău, măcar că-ți între biserica în casă de departe și ei, Deanu, puneți-vă pe făcut priveg de toată noaptea și parascoveni cât vă place, băi băieți, dacă e voia. Și să vă deie măta în toate zilele, nu mai colaj din cei 11 cu miere de la 40 de sfinți și colivă cu miez din nucă? E, ia, păi, minte ai omule! Mă mi-era mie să așa de cu minte ca Că tu le dai nas și liții hangu, ia ca deși. Ea privește-i cum stau toți treji și se uită în ochii noștri, parcă au decât să ni zugrăvească Ia să-i fi la treabă și apoi să-i vezi cum să codesc, să drămboiesc și să sclifosesc Hai, hai, hai, l-a culcat băieți, că treci și noaptea, vă și vă pasă când aveți de mâncare sub nas Și după ce ne culcam cu toții noi băieții ca băieții ne luam la hărjoană și nu puteam adormi de incuri Până ce era nevoie de beata mama, să ne facă musai câte un șurub, două, prin cap Să ne dei câteva tapangele la schinare <laughs> Și tata, stăruindu-se câteodată de atâta gălăgiei, zise mame, Ei, ei, gata, Ta! tași, ta ajungă-ți de mu Știu că mulți nu nu-ți babi să chirotească din picioare, nu? Na, na, na, na, vădicheltuială, diavol, și sunteți tu de nici să nu mă mai pot Hodini de incoatele voastre să numai așa să putea liniști data mamă de răul nostru Iată să fie din păcate Și apoi -o cotiți că se mântuia Numai cu atât ce oh, oh, ai găsit? A doua zi de zi dimineață le începeam din capăt Și iar lua mama nănașa din coadă Și iar nici Dar noi parcă seam de asta Vorba și ea Dele și răpănoază, doar o bati, o lasă. Și câte nu ne veneau în cap și câte nu făceam cu o vârfă îndesate, mi-aduc minti, de parcă acum mi se întâmplă. Mai pasă de țânii mintei toate cele și acum și așa, dacă te slujește capul, bani E da, pui la Crășiun când tăia tata porcul și-l pârlea, și-l opărea și-l învălea iute cu pai, dil înădușea ca să poată rade mai frumos. Eu câmpii pe pe deasupra paielor și făseam un chef de mii de lei, stind că mi-are să-mi porcului, s-o fric și bășic ca să o umplu cu grăunță. Să o umflu și să o zurăiesc după ce s-o usca și apoi vai de urechile mamii până ținul mi-o spărgea de cap. A, și să nu i cuvântul, ia ca odată la Sfântul Vasălii ne prindem noi câțiva băieți în sat să ne ducem cu plugul. Ei, căci -și eram și eu mărișor acum din păcate. Și-n ajunul Sfântului Vasilei toată ziua în statul capul tati să-mi facă și-mi un buhai ori din nou bater un harapnic. Vă-mi mi un buhai din ba, bater un harapnic. Doamne, doamne, ce harapnic ți dai eu din noi pute duce. Dar și-n ai și mâncat la casa mea? Vrei să te bușească cei hândrălei prin omot? Ia vezi, ia vezi ca de calți.. <gătă> Vă Văzând eu când ne am aprins paie în cap, cu asta, am șterpelit-o de acasă. Numai cu ca și de porc, nu cumva să miei -mi tata și botle și să rămân de rușine înaintea tovarășilor. Ei, și nu știu cum s-a întâmplat, că niciunul dintre tovarăși nu avea clopot. Talanca mea era acasă, dar mă puteam și să eu. iau. În sfârșit facem noi și facem și scripuim de cole o coasă ruptă, de și o cârșeie de tânjală, mai un vătrar cu bilciug, mai bășuc ca ei din porca mea, și pe după toacă pornim pe la casă. Să luăm noi de la. Hai, băi. hai, băi. hai, băi. hai! Băi. hai, băi. hai băi, Hai să luăm la urat din capul satului, la popo al șlobanului! Așa, așa! așa, așa, așa. așa. așa, așa da, Am să de frigoiț! Sara, lumos, vasâni! Bine, v-am găsit cu bine! bine. Sara, o însărat cu noi, plug ne-am luat căi i de la Dumnezeu la sat! Hai, bine! Da, da, bine, mai mai. Dar nu s-au culcat, găinile. Și voi așa de început. Ia, stați-o leacă! Stați-o leacă, că vă dau eu! Ia, ia, ia, ia! Mă o atunci am șterpinit-o la fugă, iar el zvrc cu scurtătură în urma noastră, căci era un om ursus și păclișe, papă, și din spaima cei am fugit, noi mai jumătate din sat înapoi, fără să avem când și popii. Trele pe pădere și bureți pe păreți! Când e trele pe cucoș, atânta copiii băduoși! Baia dracului, dă-ne a când de popă! Ei, zicând, noi după și ne adunăm cu toții la un loc. Înghețați de pic și E cât Ei, cât pisie, rasăniu, olojească boaita aia îndrășită! Vede-l, am dus prin năsărie la biserica Sfântului Dumitru din subșetate, unde slujește cu ratul Cigl Crucea. L-a vie să vie să-și facă budihace acasă la noi în sat. Ferească Dumnezeu să fie preoții noștri așa, că nu te-ai mai înfructat cu nimic de la biserică, în și vecilor. Și până, mă rog, îl mai menim noi pe popul, până l mai boscorodim, până un alta murgește bine. Ui, ui, ui, ui. E e și am ce e Eu știu mai șie de făcut Hai să intrăm în o gradă asta -ha, că, Hai că ne trecem vremea Suntem mijlocul drumul da, Hai Și intrăm noi la Vasilea Niții Și ne așezăm la fereastră După obicei Dar parcă naiba vrăjește Și nu sună coasa Că e fric Și eluia că îngheață mâinile pe gârșeii mogoroja Cu fătrarul sub Să pune de pricină că nu ură și nu mai scrapă ima antinei din acasă. Spăleu, mai, chiriașe și noi mai, Zaharie, să pufnim din gură ca buhaiul da da, da, da, da, da, așa Iar ești ceilalți străge? Hai, hai, hai, hai că da, bine, da, da, hai <laughs> Și deodată înșeapte <hăi> <hăi> <hăi> Și să fieți unii din ei, absolut de neva să luați uleaniții. Cu coșor va prinzi, după noi, că și nume. Atunci străja focul să-l dea și la copțior. Vai aprindă, va focul să va aprindă. În obrazul cuiva v-am vassat. Eu, noi la foc, băieți! Mai di de, de ca la popă, jlobanul. Uau, oh, da, bun, poți și nu mai poșa asta. Eu, încă una de asta și ne scot oameni din țara de afară ca piniștii eu zic mai bine să mergem la culcare. Da. E, și după sine arvănim noi și pe la anul cu jărământ umblăm tot împreună. Ne-am despărțit unul de altul, răbiziți de fric și zis de foame. Și hai, fiecare pe la casa cui ne are, că mai bine îi pare. Și dacă așa ne-a fost umblarea cu plugul în anul acela. Ei, dar păi cu smântănitul oalelor și ca la și sfășeam, când punea mama l la prins, eu, mă, fi, poți fi, că-și De pe a doua zi începeam alinchi linchii groșiorul de pideasupra oanelor și tot așa, în zile. până ți i dat de chișleac. Și când căuta mama să smântânească oanelor, smântânește-ți maramă dacă a ieșit. Da, mi-au smântânit oanelor. Mamă, că poate că au luat mana mama de la vaci. Ei, doamne, prinde-lă voi pe strigoi și el odată la oala cu smântână Și-apoi lasă Nănașa din Grindari să-i din Din Dinul lor puteți scoate din mâna mea tot neamul strigoilor și al străgoașilor din lume Să cunoaști cunoaște el străgoiul care o mânca smântâna de limbă. Păi, doamne, urât mi-o fost în viața mea omul șelbiclean și lingău Vreau să-ți spun, dragoman. Și să știi de la mine că Dumnezeu n-ajută și elui care umblă cu furtușag fi lucru de purtat, fie de a mâncări, și fi și a fi Ei, apoi unde o pleznește mama și unde crapă Zic eu în gândul meu că doar nu, nu era așa de puros până pe acolo să nu prisiep atâta lucru Da, apoi cu moșchi plec și botarul mesieșul nostru, pui cine casa aveam Bă, adică, drept vorbind, el avea năcaz pe mine, căci una nu, mă duceam la om și tot sucăleam să-mi deie curele ca să-mi fac biș. Și cele de mai multe ori găseam pe moș pe care bâin și botele cu dorhod cel bun, care face pele moale, cum e bumbacul. și dacă vede omul și vede că nu se poate de să de mine cu vorbi, mă lua frumosel de bărbie cu mâna stângă, iar cu a dreaptă muia pe listocul. în strachina cu dorhot, mai și-mi un pui de ca și -aia pe la bot, de-i bufnea răsupitățul și nici nici și când îmi da drumul. Apoi mă duceam tot într-o fugă acasă la mama plângând și stâchind în dreapta și-n stângă. <laughs> Uite, mamă, chiar bea cu dracului și mi-a bagut! Păi, doamne, dar parcă l-am învățat eu! Am să-l șinstesc, zău, așa, când voi întâlni, întâlnit, că lip, că unde te duci și scoți sufletul din om cu brăznișiile tale ușărnicului și ăștia. A, pe, dacă auzeam așa, mă spălam binișor pe la gură și căutam și eu din nevoie. Și cum uitam și eu, da, fugă, iar la moșchi ori după curele și el, când mă vedea, intră-n pe ușă, îmi zisea, Ia, cu chef. He, he, he, bine ai venit, nepurcele, bine ai venit. Și iar mă răbuia când mă de Și eu iar fugeam acasă plângând suchet și blăslămându-l Și mama avea un chin cu mine din pricina asta Of, of, of, of, iar vin o dată iarna să mai dau la școală undeva Și să-și iar dați lui sunt ei numai pielea și șolanele de pe M-a săturat E, dată vara pe aproape din moș Mă furisează din casă și mă duc în ziua meaza la moș vasâlii, păi fratele tate, cel mai mare, să fur niște și reșe, <gântări> căci numai la dânsul și încă la vreo două locuri din sat era și reș care se o coșea de drumica mare și mă chitesc eu în mine cum să o dau ca să nu mă prindă. Apoi intru mai întâi în casa omului și mă fac așeri pe Ion să ne ducem la scaldată. nu e acasă, Ion! S-o dus cu umoș, vasăle, -a tate, la ochiul din Condren, s-a duc niște sume. Căci trebuie să vă spun că la humulești torc și fetele și băieți, și femeile și bărbații, și se fac multe ziguri de sumani și lăi de noate, care să vând și pânură și cusutii și acolo pe loc, la negustori armeni. Veniți în adins din alte târguri, Focșani, Bacău, Roman, Târgu Frumos și de pe Iurea, precum iar iarmaroase în toate părțile. Cu asta se hrănesc ei mai mult cumuleștenii, răzeși, fără pământuri și cu negosturia din pișare. Vite ca ai porci, oi, brânză, lână, oloi, sare, făini, popușoi, sumanii, mari, genunchieri și sărdacii, țari, bernevici, cămășoai, lăișeri și scorțuri înflorite, ștergari de boranzi, să și alte lucruri și le ducea lunea în târg la vânzare sau joia pe la mănăstirile de mai, căra le vine cam peste mână târg. A, apoi dar mai rămâi sănătoasă, mătuși mărioară. Și-mi pare tare rău că vărul Ion nu-i acasă. Dar, gândul meu, știi că am merit-o? când e acasă și nu ar veni de grav și mai gineate. Și scurt și cuprinzător, sărut mâna mătușei, luându-mi ziua bună. Ca un băie de treabă, ies din casă cu chip că mă duc la scaldat. Mă șupuresc, pe nipot, și când colo mă trezesc în siriașul femeii. mine. Ce ce șepa cărăbănii la sirieș însă sâncul în de coarte, cum se găsau. Și cum eram îngrijit și măsileam să fac ce-i face mai degrabă, iacă mătușa mă cu o din în la tulpina sirieșului. Da bine, gheapă, Ai, aici ți scaldatul, scoboară-te jos, harule că te o în învăța eu. Ei, da, cum să te cobori, că jos era prăpădeniei. Dacă vede, ea și vede că nu mă dau zvrr de vreo două, trei ori cu bulgării mine, dar nu mă chitiște, apoi începe a s apurca pe cireș în susicând. Stai mai, porcane, că te căptusă, e mare uracu! Vle leau! Da Atunci eu mă dau iute pe o creangă mai spre poali și o fac. Zup! În niște câini pe care se întindea de la cireș și înainte, și era cruză până la brudin din altă, și nebuna de mătușa Și așa după mine, și eu fuga e părestile prin câinii pe urma mea până la gardul din fundul grădinii pe care ne având vreme să-l sar, o cotizeam înapoi, iar prin câini pe pufi în tot iepurește și ia după mine până în dreptul ocolului Piudim mi era greu de sărit. Pe de -a laturi, iar gard și hırsunta de mătușă nu mă slăbea din fugă, nici în ruptul capului, și ce să fac. Cât pise să pui mâna pe mine și eu fugă și eu fugă și eu fugă și fugă. Până și dăm câinii pe toată Palanca la pământ, căci să nu spun minciuni, erau vreo 10, 12, și persoane pe frumoase. Și deasă cu plăpiere de care nu s-au ales nimica. Și după ce face noi trebușoara asta mă toșa, nu știu, cum sunt plăcește prin cini vor, să-mi pierde de ceva așa ca de jos. Eu atunci și iște mă într-un pișor, fac vreo două sărituri mai potrivite, măzăr pe sigar, de parcă nici nu l-am atins și pierd în adică o acasă și fiind foarte comiț la aceea. Da mai înesară, ea ca și mășăli cu vornicul și pază strigă pe la poartă, îi spun pricina și cheamă să fie de față când să îi spune și când îi pași înțelege. Când să ne vorbim și vasili, era un nu, și-un pui de gripă, ca și așa marioara. Vorba au tunat și i-a adunat. Însă degeaba mai clămpănesc eu din gură. Și nici are cu munca Stricățiunea Stricăciunea să făcut să se o trebuia să plătească. plănească. Vorba nu plătește bogatul, ci vinovat, așa și tata. A dat glava pentru mine și pace bună. Și după ce a venit el rușinat de la ispașe, mi-a tras o călfanală ca a șescu. Oi, Nică. Da, da, dat, totucul. Ia venim cu aș. Ah, vin, vin, vin cu aș. Mai aproape. Mai aproape, ai ești pe prins la mine, vin cu aș. De ce au? Ia sporii. Dulce a fost cireașul mătușa Măloara? Da, cireaș. Cum că are care Carișeș. Apoi na. A, ia. No. Sarcul te. Sarcul de cireașe. Da muș, știi că ți-a mâncat defteria cu mine? Spânzurature. Foare mult stricăciunea să mai că de pe urma ta? Mă bucă! Ce-i acasă cu sireșele s-au împlinit vorba mamii Sărmana, iute și de grabă, cât Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtișag. Însă, ce ți bună pocăința după moarte, nu? Dar pui rușinea mea, unde o pui? Mai pasă de dă ochii cu mătușa Marioara, cu moș Vasile, cu vărul Ion. Și chiar cu băieții și fetele din sat, mai ales duminica, la biserică, la oră, unde e frumos de privit și pe la scaldat. În șeriu cucului, unde era băteliș de-a flăcăielor și a doriți unii de alții toată să mâna de pe la lucru. Mă rog, mi se duse să-i despre Pozda și fac să-mi de cap și scoți obrazul lumii de rușine și mai ales acum... Că se ridicasă de câteva feti frumușele țar la noi Și început să rămâți cormuzii pe mine la inimă Vorba aceea Băi Ioane, dragi sfecele Dragi Dar tu lor Dragi, iar mii Iusă, <laughs> ce-i de făcut? S-a trecut și O de scoarță și lasă o moartă în păpușăie ca multe altele ce mi s-au întâmplat în viață, nu o și într-un an, doi și deodată, ci mai mulți ani și pe rând, ca la moară. Și doar mă șușeream într-o păreri să nu mai dau peste vreo patăste, dar parcă n-ai mă împingea de le făceam atunci cu ciuita. Și tocmai în dată după asta, <hântă> povestea cu șireși vine alta la rând. Ea ca mă trezește mama într-o dimineață din somn, cu vai nevoie zicând. <hântă> Nică. Și mă bucă Spală, Douglasul meu, înainte de răsăritul soarelui Și iar vrei să te pupit cu cu arminesc Și să te și ca să nu-ți meargă bine tătă ziua Ei că așa ne mama cu o pupuză care își făcea cuib de mulți ani Într-un tei foarte bătrân și scorburos pe coasta dealului La moș Andrei, fratele tatei cel mai mic și nu numai ce vara Pup-pup, pup-pup, ei, doamne, doamne, în toate zilele de voia satul, și cum mă scol îndată mă și trimite mama cu demâncare în țarină la niște lingurări care i-avea întorcniți prășători tocmai în valea sacă, aproape de topoliță. și pornind eu cu demâncare, numai și-ași aud popăza cântând. Pup-pup, pup-pup, pup-pup, pup, <pup>, <pup>, <pup>, <pup>, <pup>, <pup>, <pup>, <pup> <haha> Eu atunci <hă> să nu-mi caud de drum, tot înainte.